kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Razi'in Ia'ani Aqidah Ahl Sunnah Al-Jamaah yang diringkas Oleh dua imam Yang dua-duanya Dari Rai Sehingga nisbahnya Ar-Razi Nisbah kepada Ar-Rai Disebutkan Ucapan berikutnya Dari Abu Zur'ah Al Razzy dan Abu Hatim Al Razzy, Rahimahum Allah. Semoga Allah merahmati keduanya. Kata keduanya berkata, "والقدر خيره وشره من الله عز وجل". Keduanya berkata, bahwa takdir yang baiknya, maupun yang buruknya, adalah dari Allah عز وجل. Tentunya yang dimaksud adalah masalah takdir kulluhu seluruhnya. Yang baik maupun yang buruk. Dari Allah Tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ لَا يَكُنُوا فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدٍ Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi di alam semesta ini kecuali apa yang dikehendaki. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala wala khaliqa wala bari'a makhlukat illa Allah yang berarti tidak ada pencipta tidak ada yang mengadakan segala sesuatu dari makhluk makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala wala fi hadha al min harakati wala sukun illa maka tidak ada yang terjadi di alam semesta ini Apakah gerakan-gerakan atau diamnya segala sesuatu. Kecuali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la illa bima syiatihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akan terjadi segala kejadian. Tidak mungkin akan terjadi satu perbuatan. Kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wahmatasyauna illa anya sya Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. Fani bilangan kau mullah ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Meyakin ini bahawa semua yang terjadi dengan takdir dari Allah subhanahu wa taala. Segala perbuatan-perbuatan, segala diam-diamnya makhluk, semuanya dari Allah subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita lakukan. Itu pun dengan takdir Allah s.w.t Apa yang kita pilih Apa yang kita jalani Apa yang kita rencanakan Kalau itu terjadi Maka itu ditakdirkan oleh Allah s.w.t Kita punya rencana Tetapi Allah punya takdir Kalau rencana kita cocok dengan apa yang Allah takdirkan Terjadi tetapi kalau apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Tidak akan terjadi Alias gagal Maka kalau kita punya rencana kemudian Alhamdulillah terwujud Kamu ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan kenikmatan dari Allah segala kebaikan menjadi sempurna Atau ucapkan Alhamdulillah dengan kehendak Allah kita berhasil. Sehingga tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang sombong. Semuanya harus tunduk. Bahwa kamu ini gak akan bisa. Gak akan mampu. Gak akan berhasil. Kecuali dengan takdir dari Allah. Kalau saja. Seluruh kaum muslimin Berpegang dengan akidah. Ahli sunnah. Ia itu mengimani qabah wal kader, mengimani takdir niscaya enggak akan ada orang sombong, enggak ada yang berjujuk bangga diri, dah tak. Setiap dia melakukan sesuatu dan hebat berhasil, mereka memujinya. Orang itu akan berkata ini karena kehadapan Allah. Kalau bukan karena Allah saya tidak bisa apa. Alhamdulillah, indah sekali Munculnya para mutakadbirin Munculnya orang-orang yang sombong Karena lupa dengan akidah Masalah qawbah wal qaydah Sehingga dia berkata haza min ilmin indi Ini karena ilmuku Ini karena kehebatanku Ucapkan siapa itu? Qorun Allah kita kan dalam Al-Quran Yang kaya raya yang memiliki gudang-gudang yang kuncinya Kalau dipikul oleh seseorang yang kuat Bahkan beberapa orang Tidak akan nampak Kuncinya saja Setiap satu kunci ada gudangnya Tetapi ketika disuruh bersyukur Kepada Allah Jawabnya Hada min ilmin indi. Ini karena ilmuku Karena kehebatanku Akhirnya Allah tenggelamkan Korun beserta hartanya Seluruhnya Akhirnya muncul istilah kalau nemu harta di dalam tanah. Harta karun. Hartanya korun maksudnya. Kau nabdi na'zad, di mana Hartanya di Indonesia. Rasulullah s.a.w. Ya. Tetapi asyahid yang menjadi bukti. Dia sombong karena dia tidak sadar. Apa yang dia lakukan itu kalau bukan karena takdir Allah. Tidak akan berhasil. Sehebat apapun bisnisnya sehebat apapun keahliannya dalam berbisnis enggak akan dia mendapatkan hasil enggak akan berhasil kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah takdirkan gagal gagal dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu Allah Subhanahu wa taala minal azali alimamal khalqu amilun untuk mengimani takdir akan mudah dipahami kalau kita ingat ilmu Allah swt. Orang-orang yang menolak takdir mengatakan tidak mungkin ditakdirkan. Kita bisa menentukan sendiri. Saya mau minum atau tidak mau minum saya menentukan bukan Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Maka kita katakan apakah Allah tahu atau tidak tahu kamu akan minum atau tidak minum? Jawab. Kalau jawab Allah tidak tahu berarti dia kasih. Tidak percaya kalau Allah SWT wa taala Kalau dia katakan ya memang Allah tahu saya akan pilih yang mana. Kalau Allah tahu apa sulitnya Allah tulis di lauhul mahfuz dan itu lah takdir. Kamu akan memilih ini, kamu akan memilih itu. Akhwani biddin a'azakum Allah. Azaliyan artinya sejak dulu-dulunya Allah sudah tahu. Sebelum terjadinya segala sesuatu Ilmu Allah sudah meliputi apa yang akan terjadi Karena ilmu Allah sangat luas Meliputi beberapa sisi Allah maha tahu apa yang telah terjadi Allah maha tahu apa yang sedang terjadi Allah maha tahu apa yang belum terjadi dan Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi Meliputi empat perkara Ilmu Allah ilmu Allah meliputi empat perkara Allah Maha tahu segala-galanya apakah yang sudah terjadi di masa-masa lalu Allah sudah tahu Apakah yang sedang terjadi sekarang ini? Allah maha tahu, apa yang akan datang nanti kalau terjadi? Allah tahu, akan terjadi begini, akan terjadi begitu, akan terjadi begini. Allah tahu. Dan juga, Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Mungkin yang tiga sudah dipaham. Yang keempat ini, apa contohnya? Allah tahu, apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Contohnya adalah ketika... Mereka orang-orang yang sudah diadab berkata fergina n'amal salihan inna muqin. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah yakin. Kami ingin beramal saleh. Kata Allah kalau kami kembalikan ke dunia, niscaya mereka akan berbuat yang sama Terjadi atau tidak terjadi? Dikatakan dalam sekian ayat tidak akan terjadi. Bahawa mereka yang sudah tertutup pintu taubat dengan matinya atau dengan terjadinya hari kiamat maka tidak mungkin akan dikembalikan ke dunia berarti tidak terjadi kan tapi Allah tahu, kalau terjadi bagaimana kalau kami kembalikan ke dunia niscaya mereka akan kembali mengulangi perbuatan yang tahu itu tidak terjadi, tapi Allah mah tahu berarti ilmu Allah meliputi yang telah terjadi, yang sedang terjadi yang akan terjadi dan yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi Allah tahu maka Ibn Ibn A'azakumullah ilmu Allah Mengetahui makhluku amilun, mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh maksiat. Wakadara arzahum, wa ajalhum, wa amalhum. Maka Allah tentukan, Allah tulis, Allah takdirkan rizki-rizkinya, ajal-ajalnya, amalan-amalannya wa limama kayakun ila abadil abidin dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Alimadhalika thumma ba'da zalika katabahu fil lauhil mahfuz. Allah tahu dan Allah tulis di lauhul mahfuz. Kata Allah, wa kullasyai'in athsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami sudah hitung segala sesuatu kami sudah tentukan kami catat di imamul ladin. Kami laulul mahfuz. Ayat yang lain Allah katakan, ma min musibatin fil ardi wala anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Inna zalika 'ala Kata Allah Ma'afaba min musibatin Tidaklah menimpa kalian satu musibat Di bumi Ataupun pada diri kalian Illa fi kita Semuanya sudah ada dalam catatan Min qabli anna mra'aha Sebelum kami terjadikan Sebelum terwujudnya Inna dhalika halallahi yasin Yang demikian bagi Allah mudah Yang demikian bagi Allah mudah. Ikhwani A'azakumullah. Kau Muslimin rahimani, warahimakum Allah. Jangan dibayangkan dengan kemampuan kalian akan sulit, karena kita bayangkan dengan kemampuan kita kita mementukan, tapi orangnya bisa milih. Ya sulit tu. Saya tentukan begini-begini, orangnya bisa milih. Dia ya, tidak bisa. Yaitu kamu. Allah Alakulli Shayin Qadir. Allah Maha Bisa. Maka Allah katakan di akhir ayatnya innadzalika 'alallahi yasir. Yang demikian bagi Allah mudah. Kamu bisa memilih tapi Allah sudah tentukan tapi tidak akan salah. Kita memilih. Kita berbuat. Kita ingin yang ini, ingin yang itu. Tetapi semua yang akan terjadi sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat. Yang ini, yang ini, yang ini. Kamu akan memilih yang itu. Kamu akan mengerjakan yang ini. Kamu tahu dan Allah sejata. Indah jadika Allah. Ya si. Dan juga hikmah yang kedua. Apa dan tadi hikmah itu? pertama? Tidak akan seorang GR. Gede rasa. Rujud. Bangga diri. Sombong. Dan apa. Sebab selalu mengatakan. Ini dari Allah. Saya hanya berusaha. Alhamdulillah. Allah yang berikan pada saya. Lahaula walakuwa ta illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kalau bukan dengan bantuan Allah, saya tidak sanggup apa apa. La Lahaula walakuwa ta illa billah. Yang kedua ini, ma'asab min musibat bil arz walafiy anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tiada menimpa kalian musibah-musibah pada diri kalian ataupun pada bumi ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hikmah kedua. Kita tidak putus asa ketika ada yang hilang, kehilangan orang tua, wafat, musibah. Dia tidak putus asa, tidak kecewa dan berkata dengan kalimat Inna Lillah Wa Inna Illyhi Rabbu. Kita dari Allah, kena kena kembali. Qadar Allah, Wa Ma Sha'ah Fagal. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan <tuh> pasti terjadi. Sehingga dia bisa sabar. Khamisulinaazamullah. Sehingga kelanjutan ayat ini Allah katakan hatta la tak saulama fatakum, walla tafrakubi ma'atakum. Agar kalian jangan putus asa dari apa yang hilang dari kalian dan jangan terlalu bangga dengan apa yang diberikan pada kalian. Ini hikmahnya. Hatta lah tak sah, alamafat aku. Agar kalian jangan terlalu sedih, kecewa dengan apa yang hilang dari kalian, kehilangan harta, kehilangan ini karena musibah, musibah, musibah. Tidak terlalu kecewa. Mengapa? Karena dia ingat ini takdir Allah SWT. Dan tidak putus asa, akan berusaha lagi dan berdoa. Ya Allah kali ini mudah-mudahan aku berhasil. Karena tahu. Kemarin karena kau bawa wal-kadar, Allah takdirkan demikian. Itulah tak soalan fadl. Yang kedua, wal-atasrahu bima ataqum dan jangan terlalu bangga dengan apa yang datang pada kalian. Kalian berhasil, kalian kaya, kalian jadi hebat, jadi pinter, jadi alim, hafil, penghafal. Semua itu Allah yang takdirkan. Lantasrahu, jangan terlalu bangga. Allah tidak suka al-farihiin. Orang-orang yang bangga diri. Hadhi al-makhlukat, semua makhluk-makhluk ini kadang diberi sesuatu, kadang Allah hilangkan sesuatu daripadanya. Kadang diberi kebaikan, kadang diberi kejelekan. Wa kullasyai'in nasainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami hitung, sudah kami tentukan kata Allah. Inna kullasyai'in kulla in khalaqnahu biqadar. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kata Allah kami sudah ciptakan dengan takdir. Takdir itu kan hanya sekedar batu jatuh ke bawah. Air mencari tempat yang lebih rendah. Itu juga takdir. Tetapi bukan hanya itu. Allah tidak pilih yang ini tanpa yang itu. Allah menyebutkan dengan kalimat, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya ulangi, Inna kulla syai'in. Apa makna kulla syai'in? Segala sesuatu. Wahai tuan Profesor. Ayat ini tidak mengetualikan yang lain. Allah sebutkan dengan am, Kula syaih Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Kejadian apapun Benda apapun Makhluk apapun Semuanya biqadar Dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dipisah-pisah Jangan dipilih-pilih Yang ini takdir Yang ini bukan Tidak bisa Jangan pula dipilih Yang baik dari Allah Yang jelek bukan dari Allah Kata siapa? Rasulullah SAW mengajarkan tentang iman dan diawali dengan kalimat antum minna bil khairihi wa syarif. hadis sahih makruf dalam kita kitab sahih enggak ada seorang ulama pun yang meragukan kesahihannya dan dihafal oleh anak-anak sejak dulu apalagi orang dewasa rukun iman ada enam apa yang terakhir antum minna bil qadari khairihi wa sharrihi Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Artinya segala yang baik ditakdirkan oleh Allah, yang jelek pun ditakdirkan oleh Allah. Dan jangan tanya kenapa, sebab Allah bebas menakdirkan apapun. Layus alu amma ya fal wohum yut Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi mereka nanti yang akan ditanya. Allah tidak ditanya. Tidak pantas kita menuntut Allah. Kenapa kok diciptakan syaitan? Kenapa kok diciptakan yang jelek-jelek? Allah maha memiliki hikmah. Allah ciptakan sesuatu yang jelek. Karena ada hikmah di balik itu. Pasti, pasti, pasti. Karena kita kenal Allah dengan sifatnya. Apa sifatnya? Ahkamul Hakimi. Maha memiliki hikmah. Tidak mungkin menciptakan sesuatu yang jelek tanpa hikmah. Tidak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu kembali kepada kita. Fallahu subhanahu wa ta'ala aliman af'al al'ibad. Maka Allah Maha tahu segala perbuatan-perbuatan para hamba. Wa khalaqaha wa qaddaraha. Allah ciptakan, Allah takdirkan. Wa alima ma kana wa ma abadil abidin. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Wahai diam atau atau manusia, apa yang terjadi di alam semesta ini? Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak ada atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak ada pergerakan atau ketidakstabilan. Tidak semua perbuatan malaikat-malaikat manusia, jin, binatang-binatang yang binatang, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi apapun di alam ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La tafa'alihi khafiyah, suruh. Tidak ada yang tersamar bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekecil apapun fil ardi wala fissama' di bumi maupun di langit atau di bawah tanah sekalipun ada yang terjadi entah dan Allah yang menentukan wala yafutu 'ilmuhu shay' tidak ada yang lepas dari ilmu Allah sedikit wa semua itu dicatat oleh Allah SWT. Semua itu sudah tercatat di Luahilmah. Halak Allahul Kalam. Allah menciptakan pertama kali pena. Uktub kata Allah. Tulislah wahai pena. Amarohulillahu ayatum Allah perintahkan pena untuk menulis. Maka pena bertanya ma'aktum apa yang aku tulis. Qala uktub maqadirah kulla shayin tulislah segala sesuatu yang akan terjadi fa kataba al-qalam maqadir maka dicatat oleh pena segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat qala <tik> fir'aun musa fir'aun pernah bertanya pada Musa fama balul qurun wahai Musa bagaimana dengan generasi-generasi yang lalu apa jabu sa qala ilmuha inda rabbi fi kitab qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilmunya ada di sisi Allah sudah tercatat la yadhir rabbi wa la yansa rabbku tidak lupa rabbku tidak lalai qul in billahi ahdakumullah Layan la dzinwalayan tidak salah dan tidak lupa, tetapi karena hikmah Allah سبحانه و تعالى Allah tulis semua apa yang akan terjadi. Satu helai daun pun sudah tercatat di sisi Allah سبحانه و تعالى. Satu helai daun yang jatuh dari pohonnya tercatat di sisi Allah سبحانه و تعالى dengan jamnya, detiknya, waktunya. Kalaupun tidak dicatat Allah hafal, tidak akan lupa. La yadullu rabbi wa la yansa. Rabku tidak lupa, Rabku tidak lalai. Tetapi karena hikmah yang Allah kehendaki. Karena rububia Allah SWT, Allah bebas berbuat apapun dan tidak perlu ditanya kenapa. Allah berkehendak untuk mencatatnya. Wallahu yaf'alum, mayasyah. Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Faalun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya khonifuddin 'azakumullah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya yang menunjukkan bahawa memang Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat segala sesuatu sebelum terjadi alhamdulillah rabbil alamin qala selanjutnya disebutkan dalam syarahnya Oh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu di lawa khilm makfud kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya menurunkannya sebagian demi sebagian memberitahu kepada malaikat ini akan terjadi begini Tahun ini akan terjadi begitu. Ada yang sifatnya umur seseorang. Setiap akan lahir. Allah sudah katakan kepada malaikat. Tulis umurnya. Tulis. Ya. Ajalnya. Tulis. rezekinya, Tulis. Bahagia atau sentara. Ilahnya. Ada pula. Yang tahunan disampaikan kepada malaikat-malaikatnya ketika Lailatul Qadar. Fiha yufraqu al-amru. Pada malam Lailatul Qadar ditetapkan keputusan-keputusan takdir nanti tahun ini begini, siklusnya begini. Ada pula yang sifatnya harian. Kullu yawmin huwa fi sya'n Kelayaumin, hua bishan, setiap hari Allah punya urusan, Fulan gini kan, bulan gitukan, negeri ini bikin seperti ini, terus seperti itu. Allah atur semuanya dengan takdir-takdir. Tetapi semua itu sudah tercatat di larknu aku, ditulis oleh pena. Al Quran itu diin, Allah, katab hadi al-ashiyah alaati qad Allah tulis semua yang Allah takdirkan ilmu Allah. So ma ba'da dhalika min maratib qadar kemudian perlu kita ketahui pula tentang martabat martabat takdir. Yang pertama ilmu Allah. Dan pencatatan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Li kulli hadhihi malumat min al-makhluqat wa harakataha wa sukunaha aw wa aqdaraha wa ajalaha wa hadhi wa hadha tawil. <tuh> Wa hadha pertama ilmu Allah dan penulisan apa yang Allah ketahui saja segala makhluk-makhluk gerakan-gerakannya perbuatan-perbuatannya rezeki-rezekinya ajal-ajalnya tinggi atau pendek putih atau hitam kaya atau miskin kulluha ilmuha bil azal thumma katatzalika fil lahin makhluq ini martabat pertama wa martabatan sedangkan tahapan yang lain tabi'a li hadhihi mengikuti matabat yang pertama yaitu kitabah kitabatul janin penulisan penulisan di janin seperti Allah katakan kepada malaikat ketika janin berumur 120 hari 40 hari yang ketiga tulis ajalnya tulislah Alkitab indan nafkhir ruh yaitu penulisan ketika ditiupkannya ruh Ya'murullahu almalak an yaktubal qahu wa ajalahu wa amalahu wasyaqi aw sa'id Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat ketika ditiupkan ruh pada janin di perut ibu di perut ibunya tulis takdirnya tulis ajalnya tulis perbuatannya tulis syaqi aw wa hadhihi kitabatu ukhra tabi'a li kitabati ini pencatatan mengikuti penyatatan yang pertama Yang lauhul mahfudz secara umum seluruhnya sedangkan tadi dicatat ketika ditiupkan ruh khusus si pula khusus si Allah kelakhir kama anna hunaka martabatu di sana ada martabat lain lagi yaitu martabatul masyiah Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Atau di alam semesta ini. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki. Tidak mungkin akan terjadi. Kalau terjadi. Berarti dikehendaki oleh Allah. Kejadian. Baik, Alhamdulillah, ini atas kehendak Allah. Sebaliknya kejadian, yang mengerikan, musibah, itu pun atas kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. وَيَكُنُوا بِقُدْرَةِ اللَّهِ فَلَا شَيْئَ يَخْرُجْ عَنْ مَشِيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَلَا شَيْئَ يَخْرُجْ عَنْ قُدْرَةِهِ maka tidak akan ada yang lepas dari kehendak Allah. Tidak akan ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Wa min dalika af'alul ibad. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Setiap hamba berbuat sesuatu, itu atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Walaupun dia ingin, ana urid wa anta turid. Saya punya kehendak Kamu punya kehendak Tetapi Allah maha melakukan kehendak Ketika tokoh Berkata sesumbar Dengan sombongnya enggak ada takdir Saya yang menakdirkan Saya yang menentukan Saya mau minum, saya tidak minum Itu kehendak saya, bukan kehendak Allah Sekarang saya berkehendak, saya akan minum dia ambil gelasnya kemudian dia minum belum sampai ke mulutnya muridnya yang jengkel kepadanya dengan sombongnya dia memukul gelas tumpah dan pecah kemudian berkata muridnya sekarang apakah kehendakku yang terjadi diam dia diam semua tapi sebenarnya jangan murid-murid yang lainnya mendapatkan ingin betul Kalaupun saya sudah memilih akan minum tapi yang terjadi belum tentu kehendak dia. Kehendak siapa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iqranah ya Ini barakallahu bikum sudah sangat-sangat terbukti kehendak manusia tidak selalu berhasil. Kehendak manusia tidak selalu berhasil. Kalau Allah kehendaki berhasil, kalau Allah tidak kehendaki tidak berhasil. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah af'alul ibad makhlukah Imam Bukhari punya kitab khusus dengan judul Khalqu Af'alil Ibad penciptaan perbuatan hamba Agar tahu kau muslimin bahwa apa yang selain Allah seluruhnya makhluk benda-bendanya makhluk zat-zatnya Dab makhluk perbuatan-perbuatannya juga, juga makhluk Semuanya diciptakan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. وَمَعَ عَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ فَقَدْ مَنَحَ اللَّهُ الْمُكَلَّفِينَ الْعُقُولِ وَالْأَسْمَعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْقُدْرَى وَالْإِرَادَ Tetapi walaupun dari sisi takdir semua diciptakan oleh Allah. Tetapi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada para hamba ini akal. Allah berikan kepada para hamba penilaian, Allah berikan kepada para hamba kemampuan, Allah berikan kepada para hamba keinginan, kehendak. Silakan. Wahai nahu najdin, kami tunjukkan dua jalan. Silakan pilih. Maka jangan kebablasan, menyatakan bahwa perbuatan kita perbuatan Allah, itu kebablasan. Dan itu aliran jabriyah. Jangan kebablasan, jangan ekstrim Walaupun Allah takdirkan segala sesuatu Tetapi perbuatan yang kamu kerjakan itu perbuatanmu Kalau baik, kamu orang baik Kalau jelek, kamu orang jelek Jadi kita boleh memilih, bisa memilih menentukan perbuatan-perbuatan saya Tapi Allah takdirkan, iya Apa bisa? Bisa bagi Allah SWT Karena yang anzakum sehingga ahlu sunnah tengah telah antara dua golongan jabriyah dan qadariyah. Qala wa hadhihi al-umur yuhasabuna bisababha. dihitung oleh Allah <JSON> Subhanahu wa taala. Kalau bagaimana kalau kita sudah pengin baik tapi gagal? Tetap. Dengan niatnya. Innamal a'malu dia nyata, ternyata jaga, dapat pahala, karena dia sudah meniatkan kebaikan kebaikan. Wajatil amal salih bektiare, maka kalau dia beramal dengan amalan salih, berarti dia memilih amalan salih. Wajatil amal syi bektiare, kalau dia memilih amalan jelek. Berarti orang ini memilih dengan sengaja amalan jelek. Karena kehendaknya, karena keinginannya. Maka ada hisapnya. Ihisab yomel qiyamah. Dan ini tidak bertentangan. Jangan membingungkan. Qadariyah. Aliran Mu'tazilah. Aliran-aliran sesat. Dalam masalah ini mempertentangkan. Kalau ditakdirkan, kenapa dihisab? Kan Allah yang takdirkan. Okey, ya, Ustaz. Kami ini na'z Allah tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menakdirkan segala sesuatu, dalam keadaan manusia bisa memilih, dalam keadaan manusia bisa berikhtiar. Silakan berikhtiar. Kalau berikhtiarnya kamu ke jalan yang jelek, diancam oleh Allah dengan ancaman azab. Kalau memilih jalan yang baik, Allah berikan pahala berlipat-lipat kali. Tetapi tidak akan lepas dari Allah Subhanahu karena segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kholineuddin, <tik> أعوذ بك اللهم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dipaham bahawa al-qadaru qudratullah. Yang mempunyai takdir itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha bisa. Sekarang kita tanyakan, apakah kita tahu takdir kita besok? Tidak tahu. Jangankan besok, sebentar lagi habis ini kita berbuat apa? Ditakdirkan oleh Allah seperti apa? Ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu. Berupaya, berusaha, dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hikmah yang ketiga. Hikmah pertama agar kita jangan terlalu bangga dengan apa yang Allah berikan. Ini karena takdir dari Allah. Ini karena berbampirian dari Allah. Ini karena rahmat dari Allah. Yang kedua. Jangan putus asa dengan musibah-musibah. Sabar, karena ini takdir dari Allah, bentuan dari Allah lah. Apa yang ketiga? Yang ketiga kita selalu terikat dengan Allah. Walaupun usahanya sudah bagus, sudah maksimal. berusaha berusaha berusaha. Jangan lupa yang menentukan terjadi atau tidak terjadi adalah sesuatu doa. Ya Allah berikan kepadaku taufik. Ini hikmah beriman pada takdir. Kita selalu berdoa pada Allah, selalu meratap di hadapan Allah, karena kita tidak tahu apa takdir kita besok, tidak tahu apa takdir kita nanti. Nasubillah, apakah kita diberi hidayah atau kauaya? Apakah kita akan ditakdirkan jelek atau baik? Wallahu taala alam. Maka karena kita tidak tahu, selalu berharap, selalu meminta, Ya Rabbi, takdirkan kepada kami takdir takdir yang baik. Apakah terlambat? Tidak tidak Laa yarjudu qadaa illad duaa. Tiada akan bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa. Maka orang yang beriman pada takdir, dia berusaha. Tetapi tetap berdoa karena dia tidak GR dengan usahanya. Saya sudah usaha semaksimal mungkin, pasti berhasil? Tidak. Karena dia beriman pada takdir, mudah-mudahan usaha saya ini mendapatkan taufik dari Allah dapatkan kecocokan dengan takdir Allah taala sehingga hati kaum mukminin selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufikan